Gyaníthatóan nem a farhát a kedvence. Csak a mellehúsán akkoriban Feró bácsi és a gyerekek osztoztak, mi ettük a zombiát ő a farhátat. Milyen szerencse, hogy ez a kedvencem, hmm, jó, cupákos, és neki gyürkőzött, öröm volt nézni, ahogy evett. Még volt honnan megtanulni, hogyan kell spórolni.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 és ott! Úgy szeretném megsimogatni valamelyiket! Kiáltotta a kicsi. Az öreg pedig naná már ment is befelé a tóba aranyhalért. Lépegetett egyik díszkörről a másikra. Bokából próbálta megtartani az egyensúlyát. Borcsa partról irányított. Ott van, jobbra, a bal kezettől! Nem, nem, a másik oldalon, ott, előrébb! Jaj, most átúszott a bal kezed alatt, jobb oldalra! Papikám, igyekezd, nem lesz belőle itt semmi!